Aziz <gülüşmeler> müfrəm Müslüman kardeşlərə bəzovurum. Elə ilk əvvəl hamınıza sün Allahdan əminəmanlıq, xeyir, bərəkət, rəhmet diləyərək dua edirəm. Assalamu alaykum və və bərəkətu. və rahmatullahı və bərəkətu. kimi Bizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağa nəhsət edirəm. Bugün yenə mövzu ədəb və axlaq barəsindədir. Buxari rəhməhullahın bu kitaba cəm etdiyi hədislər barəsindədir. Lakin mövzuya başlamamışdan əvvəl qeyd etmək istəyirəm şey Bu hadisləri Buhari rahimehullah əziyyət çəkib aylarla, bəlkə də illərlə axtarıb tapıb və bir yerə cəm edib. Siz onları çox asanlıqla yarım saat, bir saat dərsində dinləyirsiniz. Ha bu sizin üçün böyük bir nemətdir. Bu sanki elm sizin yanınıza gəlir. Buxarı isə, rəhimən Allah, özü elmin dağınıza gedirdi. Elm artıq sizin üçün gəlib, sizin yanınıza. Ancaq onu dinləyib, yadda saxlamağınız qalır. Onu etməsəniz, ondan, eşitliklərinizdən faydalanmasanız, bəhirlənməsəniz, sözsüz ki, pis nəticələnəcək. Yəni, bu dünyada sizə güldən ağır sözləyən olmayacaq ki, nə üçün bu hədisləri bilinəyib tətbiq etmədiniz. Qiyamət olacaq, Allah suhanət hələ deyəcək ki, axı siz eşitdiniz. Və ədəb-əxlaq mövzusu çox mühüm bir mövzudur. Müsəlmanların hal-hazırda, yeryüzündə pis şəkildə qələmə verilməsi və əxlaqsızların Qudulatındandır Həmsinin müsəlmanların belə əxlaqsız və ədəbsiz olmasına ən böyük səbəb onların elimsiz olmasıdır Oxumur bilmir ki, İslam əxlaqı nədir və elə zənnədir ki, İslam əxlaqı yalnız və yalnız kimisə təqdir etmək kiməsə kafir, münafiq, müşrik, xavariz demək hər həni səpartlazmaq kimisə giroq götürməkdir Elə zənnədir ki, elə İslam bununla bu yolla vurulur. Və xəbəri yoxdur ki, Peyğəmbər Sələm İslamı hansı ədəb, əxlaqla, yüksək səviyyədə əxlaq göstərməklə, nəyə ki, Peyğəmbərimiz, bütün Peyəmbərlər bu cür öz dinini təbliğ edib və öz zamanında yüksək səviyyədə olan nəticələr əldə edib. Və dünyada olan, istənilən səmavi dinlərdə olan insanlardan soruşsanız, Onlar verəcək ilə ki, bizim üçün ən nümunəvi peyəqəmbərimizdir. Ya Musa a.s. Ya İsa a.s. Ya Məhəmməd s.a.s. Lakin nəfizə nədir? Nəfizə odur ki, insanlar üçün nümunə olan peyəqəmbərlərdir. Yüksək axlağa malik olan peyəqəmbərlər. Bu peyəqəmbərlər də sözsüz ki, nadan olsaydılar, cahil olsaydılar, elimsiz olsaydılar, onlar da belə axlağa malik olmazdılar. Odur ki, elm öyrənin və insanlara da bunu öyrədin. Ən böyük elm də Quran, sonra Peyğəmbər s.ə.v mütəbər hədisləridir. Həm bu dünyada, həm də ahirətdə insana fayda verən elm. Ondan sonra başqa elmlər də faydalıdır. Kimya, fizika, riyacət və s. elmlər də faydalıdır və bu elmləri də öyrənmək lazımdır ki, dünyayı qurasan, dünyanı unutmayasan. Lakin, ən böyük elm, yenə deyirəm, Allah s.ə.vələnin elmidir və Allaha qarşı çıxanlarla yumruqdan qabaq elmdən istifadə edir. Elmi ilə onları başa sal. Eki əvvəl onları elminlə başa sal. Allah s.ə.vələ, baxın. Məkkə dövründə müşriklərlə mübarizə aparmağı Peyğəmbər s.ə.və necə əmr edir? Məkkə dövründə müsliklərlə mübarizə aparmağı Peygamber s.ə.v. necə əmr edir? Deyir ki, وَجَهِدْهُمْ بِهِ جِهَدًا كَبِرًا Xurqan suresi ci ayə Onlarla onun vasitəsilə, yəni Qur'an-ı Kerim'in vasitəsilə böyük cihad edir. Elm ilə olan mübahisəni təbliğatı ən böyük cihad adlandırdı Allah Teala Ən böyük cihad Və Deməyin ki, o zaman müsəlmanlar Aciz idi, zəif idi deyə Ona görə Qılınçla cihadı onlara əmr etmədi Xeyr Axı Hicrət etdikdə Sahabilə hicrət etdikdə Amər ibn-i Xattab radiyallahu anh, Tək gəlir Kəbənin yanına Və deyir ki Kimin cürəti satır çıxsın mənə qarşı Mən hicrət edirəm Kimin cürəti çatıb, çıxın mənə qarşı. Heç keç cürət etmir, tək köbələ qarşı. O qədər məkkə müşrikləri, bir dənə onun cavabını verə bilmir. Və onun kim orada Həmzi olur, Ali, Həbubəkir, Peyğəmbər s.ə.v.in özü, radiyallahu anhum. Onlara qüvvəsi olur, lakin Allah s.ə.v. buna baxmayaraq, ona ilk ərzvəl mübarizəni elmlə aparmaqı təhsil edir. Xurqan əli Və elmin olmasa sənin sözün heç yerdə kətməyədir. Elmin olmasa Allah səni hörmətə qaldırmayacaq. Ki insanlar sənə hörmət etsin və dediyin sözü dərhal qəbul etsinlər. Allah Subhanahu taala deyir: "Yearfa illahullezina amanu minkum vellezina iman sahiblərinin və elm sahiblərinin Hörmətini qaldıraraq. Allah s.ə.q. hörmətinizi qaldıraraq. Əgər elminiz olarsa, imanınız olarsa, əgər imanınız olub, elminiz olmazsa, sizin heç bir hörmətiniz olmaz. Ne də ki, hal-hazırda, yeryüzündə bəzi müsəlmanların hörməti yoxdur. Görün, Nizami Gəncəvi Allahuna rəhmet etsin. Benim bilik və arasında nə deyir? Bir bilik öyrənməyi ar bilən hər kəs, dünyada mənəfət qazana bilməz. Özünüzə ar bilməyin. Kimdənsə nə isə soruşmağa yaşda sizdən balaca olsa özünüzə ar bilməyin. Əksinə öyrənin, soruşun. Allah s.ə.və sizi haqqa yönələcək. Voxa, gər təkəbürlük göstərsəniz, öyrənməyə təkəbürlük göstərsəniz, haqqa heç zaman sata bilməyəcəksiniz. <gülüyor> Tecmətkə müşkilçəri təkəbürlük göstərib Peyğəmbər s.ə.və dediyini qəbul etmirdilər. Allah onlara hidayət vermədi. Bir də neyi səsə oruçluqda Bir cavab alsanız Sonra Başqa Cavabı həmin şəxsdən eşitsəniz Təəcrüblənməyin Deməyin ki, mənə bir cavab verdi Digərinə başqa bir cavab verdi Bu münafiqdir Və yaxud sabit deyil Bunun bir neçə yüzü var Gəh belə deyir, gəh belə deyir Belə deməyin Çünki hər bir məqamın Özünə görə cavabı olur Hər bir məqamın özünə görə cavabı olur Məsələn Əgər siz mənə gəlir desəniz ki Sən kiməsə hidayət verə bilərsən Deyəcəm yox Xeyir Başqa biriniz gəlir desə ki Sən kiməsə hidayət yolu göstərə bilərsən Deyəcəm bəli Halbuki hər ikisi Ərəbsə Eyni mənada Eyni feil ilə ifadə olur Allah Subhanahu taala ayələrindən birində deyir ki: "Ən nəkə la tehdī man aḥbabtā. Və lakin bil-muhtadīn." Sən istədiyinə hidayət verə bilməzsən. İrəajı göstərər, o yönənlə bilməzsən. Allah sə istədiyini o yönəldən və Allah da onları daha yaxşı tanıyan. Peyğəmbər əsasənləmin Əhməsə bu Talib onun yanında neçə illər Onun dediklerini eşitir. Lakin imana gelmedi ki gelmedi. Çünkü onun gelbi Allah'ın elindeydi. Allah'ın parmakları arasında. Yönetmedi. Ama başka bir ayetler deyir ki yine hidayet heyriyle. Sensen hidayet yoluna yönelden. insanlara o yolu yönelden, o yolu onlara gösteren. Şimdi her iki cevabı verdik de Və hər iki ayəni oxuduqda sizə bu qəribə gələ bilər. Ki, bir ayədə belə deyir, digər ayədə bu cür deyir. Lakin bunun mənasını başa düşdükdə ki, ayənin birincisində olan hidayət qəlibə verilən hidayətdir. İkincisi isə sadəcə olaraq göstərilən, yol göstərən bir hidayətdir, onda başa düşəcəksiniz ayənin mənasını. Başqa bir misal, İbn-i Abbas anhümün, yanına bir nəfər gəlir, deyir ki, mən adam öldürmüşəm, Tövbə etmək istəyirəm. Tövbə etsən, Allah mənim tövbəmi qəbul edərmi? Bir bəli. Bu gedir, başqa bir şəxs gəlir, deyir ki, mən adam öldürmək istəyirəm. Öldürüb, sonra tövbə etsən. Allah mənim tövbəmi qəbul edər, deyir, xeyir. Biz hamız bilirik ki, Allah tövbələri qəbul edir. Və nə üçün İbn Abbas o şəxsə dedi ki, sənin tövbəni qəbul etməyəcək? Ona bu sualı dərdikdə deyir ki, birincisi artıq o əməli o günah etmişdir və peşman idi. Onun ümidini qırmaq istəmirdim. Qıra bilməzdim. Ona görə dedim ki, tövbən qəbul olacaq. Və elə şəriyyətlə də belədir. İkincisini isə çəkindirmək məqsədi ilə ona dedim ki, xeyr, qəbul etməyəcək. Görürsünüz, hər bir məqamın özünə görə cavabı var. Odur ki, bu cavablara və hansı məqamda verilən o vəziyyətlərə baxın, ondan sonra hökumu şey çıxarım. Gərhalı hökumu çıxarmaya tələsmeyin. Siz hələ yaxşısınız. Gərhalı hökumu çıxartdıqdan sonra ancaq sözlə nə isə deyirsiniz. Bəziləri böhtdan qeybət etməklə bunu həyata keçirir. Amma bəzilərdə var, hansı ki, əl öldürməklə və s. bunu həyata getirir, bunların heç biri İslam haqlaqına düz gəlmir, uyğun gəlmir. Və görün, e, bu haqda hükmətli olan, haqil olan insanlar haqqında nizami gəncələyə yenə, Allah onları əhmət etsin, neyə gözəl sözlər deyir. Bu sözləri yadınızda saxlayın. Deyir ki, Ağıllılar dərdə taparlar əlaz, dəlilər davaya olurlar, müxtas. Şirəl, siz necə güzəl sözlərdir. Ağıllılar dərdə taparlar əlaz. Ölümdən başqa hər bir dərdə əlaz tapmaq olur. Dəlilər davaya olurlar, müxtas. Eyni o, əlaz tapa bilmir, əlaz atır davaya. Növbəti fəsildə Buxari xidmətçilərə qarşı xüsusən də o zaman qul kənizlərə qarşı ədəb axlaqla rastar etməyi barəsində hədislər gətirir. Və deyir ki, Peyqəmbar s.ə.v iki xidmətçini, qulu getirir birini bağışlayır Ali radiyallahu anhoya və deyir ki, onu vurma. İkincisini bağışlayır Əbu Zər radiyallahu anhoya və deyir, sənə nəsəh edirəm ki, onunla xoş rəftar Əbu Zər radiyallahu anh onu azad edir. Azad. Qulu azad edir və Peyğəmbər s.a.v gəlir, görür ki, yoxdur. Bir, necə oldu sənə bağışladığım bu Deyir ki, sən ki, onunla gözəl aftar edin. Ən gözəl aftardır onu azad etməyi miydi? Ki, onu azad etdin. Sonra Abutalhə Fədiyalların oğlu, ənəsi gətirir Peygamber Salahı Səlləmiyyənlə. Deyir ki, istəyirəm oğlum sənə xidmət etsin. Həm də səndən Elmindən bəhrələnsin. Və Ənəs İbni Malik radiyallahu anhına deyir ki, 10 il Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə xidmət etdim, bir dəfə də olsun mənə demədi ki, nə üçün bunu belə etdin və yaxud nə üçün bunu belə etmədin? Hətta rəvatların birində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu göndərir bir işin alıncaq O, bayraq çıxır, uşaqların oynadığını görür, gəlir onlara, qoşulur. Başı oynamaya qarışır. Və bu zaman Peyğambar s.a.v gözləyir, gözləyir, görür ki, bu gəlmir. Özü çıxır bayrağa, görür ki, bu uşaqlarla oynayır. Taxşırdığı işini davidin getməyir. Və gəlir onun başını sığarlayır, arxasından tutur, başını sığarlayır. Ənəsi, müməlik rədiyəllərinə, deyir ki, Fırlandım, gördüm, Peyğəmbər solasılarım, arxamda dayanıb, ürəyimdə fikirləşdim, təşvişə düşdüm ki, indi məni damlayacaq. Üzümə baxıb gülümsədi, çöp getdi, öz işini özü gördüm. Bu zürəxvaq sahibi layiqdir ki, 14 əsr adı daima ucaq tutulsun, yüksək. Və onun adını 14 əsr əzində heç kəs ləkələyə bilməyib. Göstərəm, görəm, bu vaxta qədər hansı bir münatidin, diktatorun adı 100 ildən artıq yüksəlib. Daha doğrusu məcburiyyat qarşısında yüksəlib. Sonra isə onun fikrinə, onun reynə müxalif olanlar özləri onun adına ləkələyib. Tarix buyur. Amma məhz bu insanın və bunun kimi digər peyəqəndərlərin adını yüksək tutan, Onları ucaldan Allah subhanahu ta'lədir və bu da özün möcüzədir. Möcüzədir ki, onların dediklərini, onların yolunu gedənlər onları görmədən yerinə yetirirlər və öz ixtiyarları ilə heç bir məcburiyyətsiz, heç kəs onları məcbur etməyir. Sizi kimsə məcbur edir, bura gələsiniz, heç kəs məcbur etməyir. İstəyirsiniz, saxalı, saxlı, istəyirsiniz, saxlanır. İstəyirsiniz, namaz olun, istəyirsiniz, siz olunmayın. özünüz bilərsiniz. Lakin siz, siz özünüz bunu üçünün xoşluğu, xoşluğu ilə edirsiniz. Və bu da onu göstərir ki, bunu qəlblərə yer edən, bu məhəbbəti, Peyğəmbər s.ə.v olan məhəbbəti qəlblərə yer var, öz başına deyil. Sonra, əgər xidmətçi hər hansı bir səhif edərsə, günah edərsə, onun o günahını bağışlamağı, bazarmaq lazımdır. Bunu dərhal cəzalandırmaq, döymək, xüsusən də üzvünə vurmaq olmaz. Öməli <coughs> deyir ki, Əbul Aliəm, qul ilə gözəl raxdarı et ki, sonra o sənin barəndə pis fikirə düşməsin. Əgər sən onunla gözəl rəftar etsən, baym o sənin barəndə gözəl fikirdə olacaq. Və təsəvvür edin ki, pis rəftar etsəniz, bir gün onun qəzəb, qəzəblənəcək və sizə qarşı neyse bir hərəkət edəcək. Ən azı qaçıb gedəcək, Fə əmpisi də vurub səni öldürəcək. Zəhərləyəcək. Və s. Nə qədər belə hadisələr olur? Və hətta onu cəzalandırdıqda da mülayin şəkildə cəzalandırmaq lazımdır. Çobruluq göstərmək müminə, müsəlmana yaraşmır. Məli, Əbu Məsud radiyallahu anhu rəvayət edir, ki mənim bir qulum var idi bir gün onu döydüm və arxamdan səs eşitdim səs eşitdim mənə dedilər ki sən onu döyməyə qadırsan cəzalandırmağa qadırsan Allah da səni cəzalandırmağa qadırdır Və geri dönüb gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmləmdən tərəf çevrilib. Ona dedim ki, Allah rızasına səni azad edirəm. Baxın fikir verin, dərhal öz günahını yumaq üçün azad etdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ona nə dedi? Öyədir ki, əgər sən belə etməsəydin, zəhənnə modu sənə toxunacaqdır. Demir, cəhənnəmə düşəcəkdi Əbədi cəhənnəm əzabına düşər olacaqdan Xeyr, cəhənnəm odur, sənə toxunacaq Toxunmağı eləsə Bizə, hamımıza kifayətdir Allah eləməsəniz Bizə toxunsun Çünki Peyğəmbər Sələmin Səhih Hədisi var Deyir ki, qiyamət günü Yer üzündə Ən xoş Yüzə aran keçirən keyf eləyən kafiri mümini o mümin istədiyi qədər keyf etsin və bu ona layiqdir, pulu var, imkanı var geçsin, nə istəyir eləsin necə gözəl ev, necə gözəl maşın nə istəyir, necə istəyir, keyf eləsin Allahın verdiyi ona nimət dərsin sonunda görəcəksiniz mübarədə olacaq söhbət söhbət kafirdən görür kafiri gətirəcəklər və bir dəfə cəhənnəmə salıb çıxaracaqlar bir an, zəhənnəm sanki ona toxunacaq. Sonra ona sual verə, verəcəklər. Bu dünyada keyf, ləzət gördün mü? Kafir deyəcək xeyir. Heç bir ləzət, heç bir keyf görmərim. Təsəvvür edin ki, üç il bundan əvvəl zəlzələ baş verir. Və saunadan Əynlərində elə əyni olan cavanlar qaçıb çıxır bayraq. Bir dəqiqə əvvəl olan kez onların hamısının yadından çıxır. Unudurlar. Heç biri-birinə baxmaq onların yadına düşmür. Təsəvrinizə gətirirsiniz. Bəs kiyamət gününüz olacaq. Kiyamət günü ki, hamı lüt Allahın üzruna gələcək. Ayşə radiyallaha soruşur peyqamber səllərinlə Ya Resulullah, necə lüt? Ah, orada müəmmün kişilər, müəmmün qadınlar da olacaq. Belki onların hər kəsin, hər birinin başı öz işinə qarışacaq. Biz bir-birinə baxmaq, heç onların yadına düşməyəcək. E bu həyatda o baş vermiş zəlzələ günü olan hadisələr insan üçün bir ibrətdir. Bir misal. Ona baxıb ibrət ala bilərsiniz. Sonra onları təhqir etməyin. Deməyin ki, Allah səni üzünü qara etsin, müsfa etsin və s. Ümumiyyətlə, heç kəsə belə şey demək olmaz. Allah sənin üzünü qara etsin. Biz elə bilirik bu elə belə sözdür. Lakin, qara, üzü qara olan kimsələr Bilirsiniz kimlərdir? Qiyamət gününün hə? ayə var bu boyrada, Ali İmran suresində. Yəvmətədiyəddə vücuh, mətəsvəddə vücuh. O günkü bir sox üzlər ağaracaq və bir sox üzlər qaralacaq. Lüsvəyə olacaq. Kimlərin üzləridir? Kafirlərin. Yəni demək istəyirsən ki, Allah səni kafir etsin. Yani. Münafiq etsin. Belə hə? demək olmaz. Həmsini vurduqda bu hədisdə gəlir xidmətini vurduq da amma ümumiyyətlə həris xidmətliyə görə gəlib amma ümumən həm insanlara həm də heyvanlara aiddir. Vurduqda üzə vurmaq olmaz. O yalnız sizinlə vuruşanlara qarşı vuruşduqda onun istədiyi yerindən vurursan. Orda artıq söz ki, onun üzündən dəyməsən, başqa bir yerindən dəyəsən. O ağzına qədər o səni vuracaq vuruşanlara qarşı ancak sizinlə vuruşmayanlara qarşı vuruşmursunuz başqa bir revayətdə də gəlir ki Allah lənət edir üzə vuranı məsələn heyvanları tanımaq üçün damığa vururlar başqa bir şey istifadə et başqa bir şeydən istifadə et onu tanıyacaq amma üzünü yandırmaq qadanın yandırmaq olmaz. <gülüyor> və bu möğən şəxs mərhəcə hadisə və digər hadisələrə əsasən yaxşı olar ki, onu azad etsin. Yəni hal-hazırkı dövrdə bu yoxdur. Niyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründən sonra qul olmayıb. Rasulullah sallallahu əleyhi və bütün səhabələrə qulları azad etsin. Qul götürməsinlər o, o vaxtdan bu yana qul olmayıb xidmətçi olub xidmətçi indiki dövrdə də ola bilər kimi çox qulu var xidmətçisi ola bilər yəni xidmətçisi olan şəxsə də israflı kimi baxmaq da olmaz çünkü imkanı var xidmətçi saxlayır və ona pul ilə kömək edir bunun özü və xeyirdir hədistə nə qədər hədislər buna qəlalət edir ki xidmətçiyə, övlada, həyat yoldaşına, vadə ilə verilən hər hansı bir ruzi yemək özü sədəqədir. Sonra zülm etdiyin kimsə bu dünyada səndən öz haqqını ala bilmirsə, zülm etmirsə nə? Qiyamət günü o səndən mütləq haqqını alacaq. Təəssüf ki, bu dünyadan fərqli olaraq qiyamət günü ona haqqını öz savablarınla ödeyəcəksən əziyyətdə ki, savab qazanmışsan, kimisə təhkir etməklə, söyməklə, adi bir söz, ona elə turban çümur və s. belə sözlər desən də, bu zülmdür və bu zülmün əvəzini sən mütləq Qiyamət günü ona ödəyəcəksən. Lakin artıq qiyamət günü o sənə. Əgər bu dünyada halallıq verməzsə, qiyamət günü artıq o səndən sənin salablarını tələb eləyəcək. Və salablarından ona zülm etdiyim qədər verəcəksən ki, əvəz-əvəz olasam. <gülüyor> Əb-ı Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir, deyir ki, hər kəs hər bir məzlum öz haqqını qiyamət günü alacaq. Hətta boynuzlu qoç, boynuzsuz qoçun qarnı yarıbsa, o da ondan qiyamət günü öz haqqını alacaq. Şöyərsiniz? <coughs> və sahabələrdən biri deyir ki, xidmətçisini vurmaq istəyir, lakin əlini saxlayır və deyir ki, mən bilməsə ki, qiyamət günü sən məndən haqqını tələb edəcəksən sənə vurardım bu hədislər göstərir ki mümin müsəlman orta yol tutmalıdır xidmətçisinə də qarşı övladına da həyat yoldaşına da nə onu həddindən artıq dərk vurub zülm etməməlidir nə də həddindən artıq ona qarşı mülayim davranıb başına otuzdurmamalıdır orta yol tutmalıdır, elə Olmalıdır ki, ondan çəkinsinlər. Peyqəmbər s.ə.v-nin hədisi var. Deyir ki, kişinin qamçısı göz qabağında olmalıdır. Onun zövcəsi də görsün, övladı da, xidmətçisi də. O demək ki, elə hər gün onları qamçılasın. Yox, sadəcə onlar boğsunlar. Biz indi qamçı yoxdur, baxın da. Tapansadan, avtomatdan, klimatdan nə asırsınız, basın. <gülüyor> Bu hədis onu göstərir ki, səndə zəhm olmalıdır. O kişiyə xas zəhm, ki səndən çəkinsinlər. Bu demək deyir ki, onları nə ilə isə qorxudasam. <gülüyor> onlara qarşı rəftar onlara yemək, içmək verdikdə özün ətini yeyib kimi onun qarşısına atmamalısən. Özün yediyindən ona yedirtməli, özün qeydiyindən ona da qeyd qeyd qeydirməlisən. Bəzi vaidənlər görürsən ki, özləri heç evdə çörək yemir. Özləri restoranda çəbap yiyir, ailəsi isə evdə sub yiyir. Vədələsizlikdir. Abul Yasar özü geydiği paltardan xidmətçisinə də geyindirir. Özü yediği yeməkdən xidmətçinə də yedidir. Bəlkə sən dəstərdən birində rivayet getirdin. Hədis kətirdin ki, İbn Ömar rəziyallahu anh daima yemək yedikdə yeməyin arxasında, yəni arxasında yetimlər olardı <coughs> və nəhayət babələrdən birinə ki, sədəqədir o da deyir, kümə sədəqə verim deyir özünə, bən özüm üçün xərclə zərcəm üçün övladın Bələyinin üçün, bütün bunlar üçün Onlardan kimi Nə xərcləsən Çözdür ki, yaxşı şeylər xərcləsən Faydalı şeylər xərcləsən Bu, üçün bir sədəqə Hesab olunacaqdır Amma Bundan başqa İmkanın varsa Xalqın üçün də Xərclə Xalqın üçün xərclə ki Onlar da səni sevsin Sən də onları sevəsən Yenə sizə bir Gözəl iki misladan İbarət deyək deyim İdamı Deyir ki Çalış öz xalqının İşinə yara Geyinsin əməlindən Dünya zərxara Çalış Öz xalqının İşinə yarayasan Xalqın arasındakı nəfəsat törətməyəsən Xalqı bir-birinə vurmayasan Ağılma gələni danışmayasan Bildiyini də bilmədiyin də danışmayasan ki Pis nəticə verməsin Və Hər dəfə belə şehrlər Deməyin O da məhdiyək ki Şehrlərə istimad etmək Olar Şehrləri bir ibrət olaraq İbrət üçün Daima sizə deyirəm İbrət üçün Amma istinad etmək üçün, dini məsələlərdə istinad etmək üçün yalnız, yalnız Quran-ı kərimdir, Peyqəmbər s.ə.v-in hədisləri və sahabələrin yekdil fikri. Və salam. Şeirləri isə münasib olan, uyğun olan, yəni Quran və sünniyə ziddi olmayan bir şeyi demək olar. Kimlərdəsə hansısa bir həvəsi oyatmaq üçün və yaxud kimlərin isə cavabını vermək üçün və bunu da mən yox, ucaq Allah buna ruxət verir Allah s.ə.v. -tə şairlər surəsinin son 4-5 ayəsində deyir ki və şairlərə ancaq və ancaq azğınlar tabi olar azğınlar onların dediyi ilə oturub onların yolunu gedər ələm tərə ənnəhum fikulli vadin yəhimun Əgər görmürsən ki, onlar hər yerdə ağınla gələ danışıb, gəzib, dolaşırlar və <iv> ənəhum yəqudunu mələ yəfəlun Onlar özləri etmədiyi şeyləri danışırlar Belə şeyləri <im> danışıb gözləri etdir <-M> onu Ancaq şeyirdir İllələzine əmənun və amilu s-salihə Yalnız iman gətirir və salih əməl edənlərdən başqa və zəkərullaha kəfirən və Allahı çox yad edənlərdən başqa. Onu göstərir ki, imanın salih əməli olarsa, şeir də deyə bilərsən. Yox, iman salih əməl olmadıqdan sonra dediyinik şeirlər nə olacaq? Nə olacaq? O ki, qaldı Sədəqə barəsində çox gözəl faydalı şeylər var Azala Hücaq Allah'ın bu ayəsini sizə xatırladıram Allah səhələ edir və əhsini və Allah yuhib bulmasını yaxşılıqlar edin Allah yaxşılıq edənləri sevir Buran-ı Kerimi başdan axıra qədər oxsanız görəcəksiniz ki əksər yerlərdə Allah S.A. deyir ki mühsünləri sevir, mühsünləri diamət kimi mü mükafatlandıracaq mühsünləri belə mükafatlandırır və s. Bu curayələrə rast gələcəksiniz. Mühsün sözün mənası olur ki Allahdan qorxub Allah xatirini əməl edir. Allahın rizasını qazanmaq üçün. Əməli Allah üçün edir. Elə bir ayə göstərə bilərsinizm Allah S.A. desin Əməl edənlərin mükafatını verəcəyik. Ayələr gəlib ki, möhsünlərin əməl edirlər yaxşı əməl, Allah xatırlər. Adi əməl edərlərsə, onların mükafatı bu dünyada olacaq. Yaxşılıq edir, Allah üçün yox, həmin şəxs üçün. O şəxs da nə vaxtsa onun əvəzini çıxır və bununla da bu dünyada mükafatını qazanır, istədiyinə nail olur. Və bədbaxtdır o kimsələr ki, belə dostu, Ancaq və ancaq ona yaxşı olaq edir ki, almaq üçün onunla dostluq edir. Onların dostluğu nə olacaq? Onların dostluğu məhv olub gedəcək. Fani bir şeydir, ona görə məhv olub gedəcək. Davamiyyətli, əbədi bir şeyin üzərində qurulmayıb. O dostluq ya puq, ya vəzifə, ya nəyisə bir tanışlıq üzərində qurulub deyə, o dostluq məhv olub gedəcək. Amma o dostluq ki, Allah rızası üçün qurulur, Allah durduqca onlar da durur. Onların dostluğu da qalır. Allah da daimidir, əbədidir, əzəridir, ölməzdir. Deməli, onların dostluğu, qardaşlığı da əbədidir. Kiyamət günü həmin dostlar bir-birinə yaxşı əməllərlə sədəqə edənlər kiyamət günü gələcək bir yerdə olacaqlar. Cənnətdə də bir yerdə olacaqlar. Allah bizi onlardan etsin Lakin o biri dostlar Neyinsə xatirinə bir-biriyinə dostluq edənlər Diyamət kimi gələcək Və hər biri digərinin barəsində Deyəcək ki Ya leytəni ləm əttaxız pulana xəlilə Leytəni ləm əttaxız pulana xəlilə Kəşk ki mən pulan özümə dost tutmayardım Yaqad ədəlləni Artıq o məni azdırdı Sədəqə bu arada hədis gəlir, Peyğambar s.ə.v. bu hədistə çox gözəl hədistdir. Bu hədistə izah edir ki, gün ərzində istədiyin cür sədəqə verə bilərsən. İstər malınla, istər əməlinlə. Küməsə kömək etmək sədəqədir. Küməsə yemək vermək sədəqədir kiminsə üzünə gülmək sədəqədir kiminləsə oturub onun könlünü almaz bu da sədəqədir bütün bunların hamısı sədəqədir və bir gün sahabələr, kəsib sahabələr gəlir Peygamber s.ə.v yanına və deyir ki bizim varlı qardaşlarımız Allah yolunda malına xərcləyir və savabda bizi getirlər biz bizə <gülüyor> elə bir şey öyrədim mi ki onu etdikdə siz onları savabda keçəsiniz ver, bəl yaraşıqlar bir hər bir Subhanallah hər bir Əlhəmdüllah, hər bir Allah-u Akbər hər bir Lə ilə illə Allah kəlməsi o zikirlər sədəqədir baxın bununla artıq onlara onlara elə bir şey öyrədir ki hiç var dövlətləri olmasa da savabda varlıları keçəcəklər Bu da artıq onlarda arxayınçılıq yaradır ki, heç bardovlət bizə lazım deyil. Ancaq ibadət edək, savabınız olacaq. Lakin siz Allahın hikmətinə baxın. Əgər belə olsaydı, onda bütün müsəlmanlar yeryüzündə ağzından ölərdi. Əksinə, onlardanca elə bir hadisə baş verir ki, bütün müsəlmanların varlı olmasına onları sövq edir. Varlı olmağa çalışın. Allah da bizim hamımızı varlı olanlardan etsin Amin. Kasıblar qayıdıb gəlir ikinizdə Peyğambar s.ə.mən yanına və e deyə ki, ya Rasulullah varlı müsəlman qardaşlarımız bu zikirləri bizdən öyrəndi, eşitdi idollarda bu zikirləri edir yenə də bizi savabda keçirlər <gülüyor> Peyğambar s.ə.m. artıq bu dəfə yalnız bir cavab verir Zəlikə -e fədlullah tiyinə geçə və Allahın təzilətidir və onu da Allah istədiyinə verir Təsəvvür edin ki, var dövlətiniz də var, özdə mümin, təqbalı müsəlmanlardansınız. Bu Allahın təzilətidir, ancaq öz istədiyinə bilir. Və edin ki, bu bədbəxlək olun var dövləti yoxdur. Olmaya, olmaya, Allah'a küfr edir, təkəbbürlə edir, günahlar edir. bu bədbəxlərin halı nə olacaq? Olmayan bir şey, heç olmasa varlı kafirləri başa düşmək olur ki, bunların pulu var deyə hə? təkəbbürlə edir. Ə, sənin olmaya, olmaya, ay, dədvəxt <gülüyor> nəyinlə təkəbürlüyə edirsən, özünü qartırsan. Və hətta görsəniz ki, heç bir şeyiniz yoxdur. buna görə məyus olmayın. Elə bir dənə sizin cəsədinizin olması, sizin sağlam olmağınız kifayətdir. Kifayət. Deməli, Yunus, rəhməlullah, deyir ki, heç vaxt gül eylənmə. Daima hər bir şeydən razı qal. Və Muzəni, Ebu Bakr Muzənin buyur ki, əgər sən gül eylənmək istəyərsənsə, nəyəsə, ki, filan şeyim yoxdur, nə üçün belədir, nə üçün ilədir, onda bir anlıq dayan və gözlərini yum Gözsüz olmağın qədrini biləcəksən Onda başa düşə ki Bu bir dənə ancaq gözü Sənə verən gör nə boyda sənə nimət verib Bu elə kifayətdir Nəyən ki Hətta elə belə gözü yox Sənə elə göz verib ki Haqqı görürsən Ancaq o ehtiyacları olmayanların Gözünü bağlayıb haqqı görmürlər Elə buna görə bir dənə şükür etməyin Kifayətdir Sonra, baxın, ki, Peyğəmbərdən çox gözəl misallar. Biri Davud aleyhissalam Dəyirək, Rəbbim, mən səni necə şükür edim? Mən səni nə qədər şükür etsəm və sənin haqqını ödeyə bilməyəcəyim? Necə gəlim sənin o nimətlərini şükür etməyə çatın? Nə qədər şükür etsəm və ora çata bilməyəcəm? Allah əsbələt deyirək, artıq sən şükür etdin. Musa aleyhissalam da deyir ki, mən səni məni şükredib haqqını deyə bilmərəm nə qədər şükredsən də heç ən az mənə verdiyin o nimətin deyək ki, gözün əvəzini verə bilmərəm Allah s.ə.vədək yedir ki, artıq sən şükreddin <coughs> Subhan Allah etiraf etmək ki, bunu Allah verib bizə özü şükürdür amma o bədbəxlər ki, dili ilə deyir ki, Allah'a şükür və əməli ilə qurbanı yedib haradasa kətirir hardasa nəzir verir, doğrudan da onlar bəbbəxtir. Qəlb <gülüyor> etiraf edir ki, bu qurbanı yaradan Allahdır. Qəlb etiraf edir ki, bunu ona yetirən də Allahdır. Və qəlb etiraf edir ki, bunu ancaq və ancaq Allahın isteyi ilə Allahın adı ilə kəsəcəyən. Lakin onu lazım olan şəkildə Allah və Peyğəmbərinin göstərdiyi şəkildə etmək. Və hə bununla ə, buna münasib, yəni bununla bağlı çox gözəl bir şeyi yadınıza salın. Geçən dərs səfələm rəmsət demiştim. Dünən xütubədə də bunu dedim. Hə bir daha yadınıza salıram ki, yadınızda olsun, siz də yadınıza düşərkən bunu lazım olan adamlara çatdırasınız. Allah Subhanahu taala Zumar surəsində müşriklər barəsində danışır. 3-cü ayədə. Bu müşriklər ki, kəbənin içində olan 360 bütün yanına gəlir, ona qurban kəsir, nəzir verir və hətta bəzəri fazğınlığından onun ətrafında o cür müqəddəs yerdə lüt təvaq edirlər. Allah s.ə.və Peyğəmbər s.ə.və vəhl edir ki, soruş onlardan nə üçün belə edirsiniz? Nə üçün birbaşa Allahdan istəmirsiniz? Evladır, uzun və s.ə.vəni? Nə üçün elə öz evinizdə bu qurbanı kəsib Allah yolunda faylanırsınız? Nə üçün nəzri Allah yolunda kəsiblara vermişsiniz? Gətirirsiniz oraya? Onlar sevabında nə deyir? Onlar demir ki, biz onları Allaha şərik qoşuruz. Xeyr, Məkkə müşrükləri o bütləri Allaha şərik qoşmurdular. Onlar tək Allaha ibadət edirdilər, lakin o bütlərin vasitəsilə. Allah sağla da onlara. Peyğəmbər s.a.v onlardan soruşanda onlar belə cavab edir. Bu, həmin ayədə öz əksini tapıb. Zumer 3 Məni əbuduhum Illə illə Biz o bitlərə yalnız ona görə ibadət edir Onların yanında ona görə dua edir Ona görə qurban kezir Ona görə nəzir verir ki Onlar bizi Allah'a yaxınlaşdırır Allah da onları kafir adlandırır Ayan axıra qədər oxursanız görərsiniz Təzibun təffar Dəyin ki, abi, sadəcə kafir Sadə, sadəcə kafir adlandırsaydı yaxşı idi deyərdik ki, kəzibun, kəfirun, kafir bir kəffar, çoxlu-çoxlu davamiyyətli bu küfrə edən Əndi <gülüyor> bunu müqayisə edin sual verdiqdə demir ki, mən həmin o daşı, ağacı əskini parçanı Allaha şərik qoşuram, deyir, həmin əsqi əlmi Allahdan istəyirəm və əsqi də Allah yalında çox hörmətə layıqdır deyə onun sözü keçir. Bizim sözümüz keçmir. Təqva, iman ola ola, gecə gündüz namaz qıla qıla mənim sözüm keçmir. bu ilənmiş parçanın əsqinin sözü keçir.